Пуп у Прунського був випнутий назовні, і, помітити його, жовтком було легше. У даблдекера ж ямка пупа була правильною, але мала значно більший діаметр, тож він намагався оскаржувати кожну свою поразку. Шузанна не брала участі у суточоловічому змаганні. Прунський витягав із порохнявого погреба дві старі пляшки з-під пива, Разом з дабі вони напивалися води і вичікували півгодини. Пляшки ставили на півтора метровій віддалі, а самі ставали до вітру. Перемагав той, хто зможе точно спрямувати струмінь сечі у горлечко пляшки, а відтак більше її наповнить. Кривавою забавою було полювання на диких корей. Ці істоти, ймовірно, були нащадками домашньої птиці, покинутої на призволяще під час евакуації. Худі й швидкі могли літати на невеликій висоті. Дабл Деккер змайстрував три луки із десяток стріл із цвяхами-наконечниками. Шуз прокрадались крізь зарості бур'яну найтихіше, тому їй вдавалося прохромити стрілою курку прямо в гнізді. Чоловіки ж переважно мусили Ганятися за здобиччю до нестями, упольовану пташину варили на вогні з диким чесником і кропом. Дабулдека діставав свою пляшку нарвасадати, наливав три наперстки аперативу, особливо ця вогненна вода смакувала, коли в келишок зазирала з неба голодна венера. Вони пили і їли, жорстокі, як діти, і як діти лагідні. Прунський водив свою новознайдену сім'ю на гору цегельню, скільки він себе пам'ятав, ніякого цегельного виробництва тут не велося. Цегельний завод жив лише у пам'яті старших сільських трударів. Зате оглядовий майданчик згори вийшов ідеальний колись звідси можна було спостерігати, як косяками ходять дощі по сусідніх селах. Звідси було видно пасму гелісів, за ними атомну станцію, поки її не розірвало, мов бляшанку. У віржавих катакомбах під горою і досі лежало біса старих чотириколісних тачок невідомого призначення. Одну з них вони утрьох викочували нагору, діставшись вершини цигельні, прунський Викурював ритуальний кізяковий косяк, вони дивились, як рослинність зони повсюдно бере реванш над зруйнованими будівлями людей. Як наливаються хмари тяжкою передосінньою ртуттю. Зона була прекрасною у своєму подичавінні. Вони сідлали стару тачку і, зминаючи правічний бур'ян, навмання котилися вниз. Від даблдеккера Прунський дізнався про життєві шляхи, що провели деяких видатних звитязців у лави клану. Наприклад, Мардон Цуцвік, чиєму малому синові дістався креатив Прунського в якості іменної псевдобіографічної казки, був колись начальником державної охорони, що обслуговувала владу. Через охоронців, приставлених до всіх владоможців країни, Цуцвік організував прослуховування і запис конфіденційних розмов у кабінетах президента, прем'єра, міністрів. Кілометри плівок склали літопис закулісного бровнівського руху політики. Напередодні чергових президентських виборів Цуцвік безпомильно обрав із цієї політично-бізнесової тусні – пари найзапекріших ворогів, кандидату А за великі гроші було запропоновано компромат на кандидата Б. Відповідно, кандидат Б купив собі кілометр розмов кандидата А. Кандидат Г був на сьомому небі, готуючись оприлюднити брудні таємниці Д. А Д пританцьовував у перечутті розгрому, який він учинить Г. Всі ці публічні дурні вистрілили взаємними компроматами в один час. Дракони хаосу зареготали у жерлах засобів масової інфи.